Du har lyssnat till ett program från Radio Maranata Stockholm och vi hörde Arne Imsen i en inspelning från 1994 sommarkonferensen han talade över temat Maranata. Och det är ju aktuellare än någonsin. Det är på vägen 100 i Bromma, hållplats Solvalla. Och du kan ringa 08 98 56 83. Eller gå in på hemsidan maranata.se och informera dig ytterligare om mötena. Och för övrigt så går det också att lyssna direkt via internet om du har den möjligheten. Men framförallt varmt välkommen att vara med. Och Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8 över 88 MHz. Radio Maranata Stockholm. Måndagar, och onsdagar även klockan 18. Gud välsigne dig och på återhörande. Välkomna alla närradio-lyssnare till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz. Det här programmet sänds första gången lördag den 16 augusti år 2014 och sändningen börjar klockan 14.00. En första repris sänds söndagen den 17 augusti klockan 09.00 och en andra repris sänds torsdagen den 21 augusti. ...klockan 20.30. Jag som pratar heter David Long. ...representerar Sverigedemokraterna i Sveriges riksdag... ...och har så också gjort det i socialförsäkringsutskottet i riksdagen... ...senaste åren. Sverigedemokraterna går nu till val återigen. Valet äger rum den 14 september och det är oerhört spännande. Vi... Vi en valrörelse som är mer omfattande än någonsin tidigare och vi har ett avsevärt starkare varumärke än vad vi hade för fyra år sedan när vi tog plats i Sveriges riksdag för första gången. Du som vill bli medlem i Sverigedemokraterna och vara med på den här spännande resan då vi etablerar oss ytterligare i Sveriges riksdag du får gärna bli medlem och det kan man göra genom att gå in på Sverigedemokraternas hemsida Sverigedemokraterna.se och där kan man hitta högst upp bland rubrikerna och längst till höger. Bli medlem. Klickar man på den så får man ett formulär att fylla i. Och ett årsmedlemskap medlemskap kostar 200 kronor. Ett ständigt medlemskap eller livstidsmedlemskap som det heter tidigare kostar 1500 kronor. Det framgår av hemsidan om man går in och klickar på bli medlem. Men man kan också ringa om man vill till 0850 000050. Antingen talar man in ett med meddelande där eller så ringer man mellan klockan 10 och 12 på vardagar eller mellan klockan 15 och fel mellan klockan 13 och klockan 15 också på vardagar då kan man prata med den som svarar. Och det finns verkligen anledning att bli medlem i Sverigedemokraterna. Vi växer ständigt. Vi passerade 12 000 medlemmar nu här i augusti och eh, Fram till valet så ser det ut som att vi kommer att kunna öka med 150% i antal medlemmar från hur det såg ut för fyra år sedan. 150% fler medlemmar, det är riktigt bra det och vi har ökat vår kampanjbudget ungefär lika mycket. Vi ligger klart över dubbelt så högt i opinionssiffrorna som tidigare och vi har mer än dubbelt så många kandidater- ...som ställer upp för oss i det här valet. Så det ser mycket lovande ut. Och det här bekräftas också av de opinionsmätningar som har kommit nyligen. Under fredagen den 15 augusti då kom det en SIFO-mätning. Och SIFO kommer att publicera en ny riktig mätning varje fredag fram till valet. Och den visar då att Sverigedemokraterna fick 10,1 procent- och det är väldigt bra för SIFO, det är faktiskt rekord från SIFO. Olika opinionsinstitut ger oss ju olika siffror och SIFO har aldrig tidigare gett oss över 10%. Vi hade 10,0 i december 2012, men nu fick vi alltså 10,1 och vi har legat klart under det eh, under de senaste månaderna. Så nu pekar det verkligen uppåt. Eh, SIFO-mätningen visar också att effekterna av EU-parlamentsvalet som ägde rum i våras eh, håller på att eh, försvinna. Moderaterna som låg väldigt lågt i mätningarna direkt efter valet de har nu återhämtat sig, 24,6% procent. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har backat Miljöpartiet har backat ganska kraftigt de senaste mätningarna faktiskt men ligger fortfarande ganska högt, 11,1% och Sverigedemokraterna är bara fjärde största parti i den här sifo -mätningen. Men tittar man på genomsnittssiffran för alla mätningar som har gjorts i augusti, det är sammanlagt sex stycken, så har Sverigedemokraterna 10,6 procent i snitt. Och det är tredje störst, återigen, så att vi ser ut att kunna ha en mycket god möjlighet att bli det tredje största partiet och få den här vågmästarställningen som vi eftersträvar. Majoriteten för de rödgröna är mycket bräcklig och erfarenheten lär oss ju också att regerande partier och även Sverigedemokraterna för den delen brukar gå framåt i valrörelsens slutskede. En annan smärre sensation i den här sifo är att både Centerpartiet och Kristdemokraterna hamnar under 4%. Kristdemokraterna 3,4 och Centerpartiet 3,8. Och så lågt har inte... De två partierna legat så nära ett val tidigare, så det kan se kärvt ut för dem. Feministiska initiativ backar också, eh, hamnar på 2%. De kan mycket väl missa riktan dem också. Ja, det ser som sagt väldigt bra ut för Sverigedemokraterna. Vi går ständigt framåt och eh, i de kampanjer som just nu pågår så har eh, det publicerats vår eh, 30 sekunders valfilm som kommer att visas i TV4 och den kan man också se om man går in på till exempel sajten Avpixlat och även jag skulle tro att det även finns på Sverigedemokraternas partiens sida, men det finns definitivt på vår webb-tv på Youtube så gå gärna in på Youtube och sök efter Sverigedemokraterna eller Jimmy på riktigt som filmen heter och den har redan fått ganska många visningar men det finns också andra, den här om SDUs Tjejer, ung svensk tjej, som den heter. Den har fått närmare 340 000 visningar. Och det är en av de mest visade politiska klippen som finns på Youtube. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har ett klipp som har visat 380 000 gånger. Jag tror det är det som överträffar det egentligen. Det kampanjas ganska så friskt i Sverigedemokraterna och runt om i landet. Och inte bara runt om i Sverige faktiskt. Jimmy Åkesson har till och med hållit ett torgmöte i Oslo. Den norska huvudstaden Oslo var tidigare i en hållplats för Sverigedemokraterna och Jimmy Åkessons valturné, och det var alltså under veckan som gick här veckan vecka 33. Han eh, höll ett tal vid Stortinget, direkt sändes av tidningen Världens gang och eh, stördes av de norska motsvarigheterna till Expo, Ung Vänster, AFA med mera. Den så kallade Blitzmiljön, ökänd för kommunistiska kopplingar och våldsamma metoder. Men eh, talet hölls och eh, Jimmy Åkesson blev också intervjuad i norsk media. Och eh, syftet med det här var ju naturligtvis att eh, tala till dem, alla de svenskar som bor i Norge och jobbar där. Men som ju har rösträtt i riksdagsvalet. Jimmy Åkesson befinner sig som sagt ute på en landsomfattande turné. Och jag kan avslöja för er som bor här i Stockholms län att Jimmy Åkesson kommer till Nynäshamn den 4 september. Det är alltså en torsdag, torsdagen den 4 september, ja, klockan 10 Han kommer att vara där mellan klockan 10 och 11 på torget i Nynäshamn. Sen så kommer han till Södertälje den 4 september också, mellan 12.30 och 13.30. 13 Huddinge besöker han den 4 september klockan 14.30 till 15.30. Och, och Värmdö klockan 16.30 och, och en timme framåt. Han kommer att resa runt en hel del i landet och han kommer också att besöka Stockholms kommun. Och det enda som är spikat, så såvitt jag har kunnat se, det är själva avslutningen i Stockholm. Det är lördag den 13 september klockan 18. Men det kommer att göras fler besök i Stockholm innan dess. Jag har själv besökt vissa av de här torgmötena senast i Nyköping under torsdagen den 14 augusti. Det var mycket god uppslutning, väldigt mycket folk på torget och väldigt bra genomfört. Helt klart värt ett besök. En viss skillnad mot det torgmöte som jag såg av Sverigedemokraternas förra partiledare. När Sverige var ordförande land i EU kring ja, strax efter millennieskiftet. Då var det tre Sverigedemokrater på plats. Det var ett 20-tal motståndare som duade när talet var klart. Och så var det bara några få människor i övrigt som var där. En av dem applåderade och det var jag. Men nu så var det massor med folk på torget och... De allra flesta var där för att lyssna på Jimmy Åkesson och var också uppenbara anhängare av Jimmy Åkesson. Det har rapporterats i Radio Sörmland att det var minst lika många motdemonstranter som det var anhängare. Men det kan jag intyga att så var det inte. Det var ett gäng motdemonstranter men de var färre. Helt klart färre. Ganska fullt på torget i Nyköping alltså och det kommer säkert vara på många andra håll. Så att, kom gärna till de torgmöten som hålls. Björn Söder har också en torgmötesturné som är parallellt med Jimmy och Han kommer till Stockholm den 11 september klockan 10. Han kommer till Huddinge den 11 september klockan 12 Till Haninge klockan 14.30. Till Nynäshamn klockan 16.30. Alltså den 11 september. Och det här finns också på hemsidan för övrigt. Han kommer till Täby den 12 september klockan 10 till Sollentuna klockan 12 till Upplands Väsby 13.45 och till Märsta klockan 15. Det är alltså Björn Söders turnéschema här i Stockholms län och de här sista tiderna jag räknade upp det var alltså den 12 september. Men Åkesson alltså den 4 september och håll gärna ögonen öppna och det finns också en hel del information på de lokala hemsidorna. SD-hemsidorna, alltså om man går in på Sverigedemokraternas hemsida och letar upp SD-lokalt så kan du hitta just din lokalavdelning och se vad som händer i just din kommun när det gäller Sverigedemokraterna. Ja, jag nämnde tidigare att vi har betydligt bättre förutsättningar i det här valet jämfört med tidigare och det är ju inte bara vår egen organisation som har växt och våra kampanjmöjligheter som har förbättrats utan det är också så att Jimmy Åkesson har möjlighet att synas på samma villkor som de andra partierna till exempel när han fick tala i Almedalen i år som vanligt. Vi tycker att det är som vanligt nu men för fyra år sedan så fick han inte göra det för då satt vi inte i riksdagen. Likaså så kommer han få vara med i partiledardebatterna i, i, i tv. Och vi har även haft arbetsmarknadsdebatt i tv i Sveriges Television där Sverigedemokraterna representerades av Mattias Karlsson som representerar oss i arbetsmarknadsutskottet. Men det är som sagt inte bara partiet på riksnivå som kampanjar. Vi kampanjar också lokalt och det här är ju Radio SD i Stockholms närradio så jag tänkte prata lite om vad som kommer hända i Stockholm. SD Stockholm anordnar torgmöten i helgen och det är alltså den helg vi befinner oss i nu när det här programmet går ut i direktsändning 16 och 17 augusti. Det är så att den 16 augusti, just nu när det här radioprogrammet sänds första gången, så är det torrmöte på medborgarplatsen vid Björns trädgård. Och den 17 augusti, mellan klockan 12 och 13, så är det i första centrum nära tunnelbanan. Och talar gör Stockholms ordförande, eller SD Stockholms ordförande Kristoffer Dullny och ledamoten och kandidaten Martin Westmont. Demokraterna tipsar även om att partiets två valstugor i Stockholm nu har öppnat för alla som vill bekanta sig närmare med och diskutera Sverigedemokraternas politik. Den ena valstugan finns på Särgels torg in vid 5 och den andra på medborgarplatsen i närheten av Börjerking. Så besök gärna SD Stockholms stads hemsida och läs om kandidaterna, de som kandiderar till stadshuset och till Stockholms läns landstingsfullmäktige. De som toppar listorna till kommun och landsting presenterar sig. De berättar om sin bakgrund och vilka som är deras hjärtefrågor. Det är på stockholmsstad.sverigedemokraterna.se Och som jag sa tidigare, många lokala hemsidor uppdateras regelbundet. Besök gärna din hemkommuns hemsida och läs vad som händer i SD lokalt. Sverigedemokraterna i Stockholmstad kommer att hålla torgmöte. Och vi har nyöppnade valstugor som sagt. Och eh, det kommer att meddelas på partiets och lokalavdelningens hemsida. När och var det händer saker så gå gärna in dit. Vi har också på hemsidan till exempel meddelat att vi lanserar valplattformen för SD Stockholmstad. Eh, vi kommer med största sannolikhet att göra ankrier i Stockholms stadshus. Vi lämnar ingenting åt slumpen utan kommer göra vår mest ambitiösa valkampanj någonsin med ett helt nytt politiskt program. En ambitiös kandidatlista och unika profilfrågor som berör stockholmarna så är Sverigedemokraterna relevanta på ett sätt som vi tidigare aldrig varit. Vi kommer ha en ambitiös torgmötesturné med 30-tal stopp runt om i staden. Där ordförande Kristoffer Dunner kommer att tala tillsammans med inbjudna gäster. Och det inleds som sagt lördagen den 16 augusti klockan 14 på Hötorget. City. Vi har också en lokal reklamfilm som man också kan se om man går in på hemsidan för Stockholms stad. och under sommaren så har vi för övrigt också haft en del kampanjer med både flygbasutdelningar och diverse annat smått och gott som vi har meddelat på vår hemsida Vi gör som så att vi avbryter för en Kort stund för lite musik och i och med att det är valrörelse så kör vi på förra valets kampanjlåt. Vi är på gång nu. Håll till godo. Right. till Radio SD Sverige Demokraternas röst i Stockholm, radio som sänder på 88 MHz. Det ni hörde var gruppen Korpöga som sjöng Vi är på gång nu och sångare var Linus Bylund som eh, spelade in den här låten inför förra, årets, förra valets kampanj i 2010. Vi har en eh, nyare låt också för 2014. Dessvärre kan jag inte spela den för er här i radio idag. Jag har inte lyckats få tag i den på på en lämplig cd-skiva. Men eh, det finns att lyssna på på vår partijemsida Sverigedemokraterna.se Då kommer ni först till eh, den eh, framsidan där det då står varmt välkomna till Sverigedemokraterna eller någonting sånt, om det är något politiskt utspel vi just har gjort och sen scrollar man ner lite grann så är det diverse olika... Både Youtube-klipp och där är Sverigedemokraternas valaffischer och det finns information om hur man beställer valsedlar. Och så finns också den här Sverigedemokraternas vallåt som heter Tillsammans och där sjunger Paula Bieler från Uppsala. Väl värd att lyssna på tycker jag. ja det är som sagt valtider och jag personligen bedriver inte någon egen personvalskampanj men jag skulle faktiskt kunna ta tillfället i akt och göra det lite grann så här i Stockholms närradio. Jag heter alltså David Long jag har representerat Sverigedemokraterna i riksdagen de här senaste fyra åren. Jag har suttit i både skattutskottet och socialförsäkringsutskottet. Jag i partistyrelsen i tio år också för den delen och jag kandiderar på plats nummer 18. Och jag tar mycket tacksamt emot alla eventuella personkryss. Ni som vill se och höra mig från talarstolen i Sveriges riksdag, ni kan gå in på YouTube och söka efter David Long så finns det ett antal YouTube-klipp där. Eller så går ni in på SD Web TV på YouTube, där finns, finns jag också. Där kan jag också söka på David Long för övrigt så får ni samtliga de klippen som finns att tillgå. Eh, nummer 18 alltså, David Long. Heter jag och det är som sagt en månad kvar till valdagen, knappt en månad 14 september och det är dags att växla upp tempot, en aning det gäller att vi alla måste hjälpas åt att värva så många röster vi kan till Sverigedemokraterna och eh, det är så att den sittande regeringen har under sina två mandatperioder i makten uppvisat en tilltagande för att inte säga ren extrem ansvarslös invandringspolitik och facit för den regeringens integrationspolitik kan sammanfattas med ett enda ord och det ordet är haveri rödgröna regeringsalternativ som om man ska tro opinionsundersökningarna ser ut att kom, kunna komma att ta över efter valet det är inte särskilt, ser inte heller särskilt bra ut med tanke på vilka partier som socialdemokraterna måste samarbeta med så kan det ju knappast gå annat än riktigt åt skogen Nättokostnaderna för massinvandringen kan vi nu räkna i ett hundratal miljarder kronor på åtminstone en mandatperiod och det är en nota som svenska skattebetalare får betala dels genom att det krävs ett högre skatteuttag än nödvändigt och det krävs också nedskärningar i de offentliga tjänster som skattepengarna var tänkta att användas till och vi svenska tvingas också bevittna hur tryggheten i samhället gradvis försvinner hur det skjuts på gatorna. Hur den grova gängkriminaliteten ökar. Hur överfallshålltäkterna av gatorånen blir allt fler. Hur terrorhot från återvändande så kallade svenska jihadkrigare lurar runt hörnet. Och hur hitresta tiggare ockuperar gatorna. Med mera, med mera. Så det finns, milt sagt, en hel del att göra. En hel del förändring för oss att eh, åstadkomma. Och... Eh, om man inte tiger och samtycker till den här utvecklingen så finns det risk för att man utpekas som rasist. Men eh, lyckligtvis så är vi på väg att eh, gå i en annan riktning där det blir mer och mer accepterat att vara Sverigedemokrat. Både socialt och på arbetsmarknaden och på andra håll. Så det viktiga är att vi alla försöker hjälpas åt att värva medlemmar, värva väljare och eh, hjälpa gärna till en insats för Sverigedemokraterna. Hör gärna av er till partiet och ställ upp där det behövs. Och som sagt, jag har räknat upp ett antal tillfällen då vi kommer att ha torgmöten av olika slag. Slut gärna upp och visa ditt stöd där. Sverigedemokraterna gör också en del politiska utspel. Och det gör vi löpande nu under valkampanjen. Vi har till exempel haft en presskonferens nu under fredagen den 15 augusti. Då vi kallade till presskonferens i presscentret inne i riksdagshuset. Och där fanns bland annat TT TV4 Expressen och det har också uppmärksammat på Sveriges televisions hemsida. TV4 hade det i sin nyhetssändning för övrigt. Och det var vår ekonomisk-politiska talesman, riksdagskandidaten Oskar Sjöstedt Som hade den här presskonferensen Och partiet föreslår alltså då en höjning av taket i A-kassan Det är bara 13% procent av de arbetslösa som idag får ut 80% procent av sin inkomst Något som innebär en kraftig försämring under de senaste tio åren År 2003 var det 67% procent som fick ut 80% procent. 67% procent har alltså fallit till 13 under tio år Tanken är att fler ska kunna ägna sig åt att söka nytt arbete istället för att oroa sig för att behöva sälja bil eller hus när man har förlorat sitt arbete. Taket i A-kassan höjs till 1200 kronor per dag de första 100 dagarna och därefter är taket 800 kronor per dag. Det blir alltså en nedtrappning sen efter 100 dagar. Vi vill också återgå till tidigare regelverk som gav rätt till försäkringsskydd även för deltidsarbetslösa under 300 dagar. Eh, idag får deltidsarbetslösa endast ut a kassa under de första 75 dagarna och får sedan klara sig på deltidslönen eller sluta sitt deltidsarbete för att få a kassa igen. Sverigedemokraterna menar att deltidsarbete ofta är en strångbräda till heltidsarbete och att de som tar ett jobb oavsett antal timmar inte ska straffas ekonomiskt för det. Angående den tidigare 100 dagarsregeln så vill Sverigedemokraterna gå tillbaka till den. Fram till 2007 kunde arbetsökande söka arbeten inom sin yrkeskategori och inom sitt geografiska närområde. Efter de första 100 dagarna ska man dock söka även andra yrken och i hela landet. Sverigedemokraterna anser att arbetslöshetsförsäkringen ska vara garanterad alla som uppfyller kraven på a -kassa. liksom sjukförsäkring är garanterad alla som har sjukpenninggrundande inkomst. Därför ska staten ta över A-kassan och finansiera den genom skattsedeln istället för genom avgifter från medlemmarna. Allt det här finns det för övrigt information om på Sverigedemokraternas partihemsida och det har som sagt uppmärksammats även i TV4. Så att Vill ni se en intervju med Oscar där så kan ni gå in på TV4 och, och söka efter Sverigedemokraterna. Ja. Sverigedemokraterna går som sagt till val i år igen och vi kandiderar till riksdagen och vi kommer förmodligen att etablera oss även i Stockholms stadshus och i Stockholms läns landsting. Och vi är väldigt glada för alla nya medlemmar och tycker att du absolut bör bli medlem om du inte redan har blivit det. Gå gärna in på Sverigedemokraternas hemsida sverigedemokraterna.se och klicka på bli medlem. Eller så kan du ringa till 08 50 00 00 50 och antingen tala in ett meddelande eller så om du ringer mellan 10 och 12 på vardagar eller mellan 13 och 15 så kan du prata med den som svarar och bli medlem. Gå gärna in på SD Kridens hemsida också sdkviden.se och så finns det också en annan tidning som jag skulle vilja rekommendera det är samtiden.nu www.samtiden.nu, också eh, en oberoende SD-tidning som eh, har en, en socialkonservativ och nationalistisk utgångspunkt. Glöm inte att rösta den 14 september. Det går att röstades för innan, men 14 september är själva valdagen. Och Sverigedemokraterna kommer att eh, göra utskick med valinformation och valsedlar till alla hushåll, åtminstone en gång till varje hushåll. De flesta hushåll kommer förmodligen få två utskick. Så att våra valstidlar kommer att finnas även i era brevlådor så småningom. Men de kommer också att finnas i vallokalerna naturligtvis. Och det är viktigt att vi alla manar, masar oss dit och lägger vår röst lika disciplinerat eller ännu mer disciplinerat än vad vi gjorde i EU-parlamentsvalet. Så att vi går framåt och kan sätta press på de andra partierna. Det gör som så att vi avslutar som vanligt med lite musik. Och det blir 2006 års vallåt. Klassiken skulle jag vilja kalla den för. Blåsippans väg. Ha det så bra till nästa vecka. Vi hörs då. Hej då. Jag stig i dansalen, yo yo med kom, jag har inte fel. Jag vill jag jag plåsigt, väg, som näppar ingen går förut. och jag följer den till Yo yo, far och, och, och ja, Jag är Som alltid går och gnäller Men ändå följer vägen Som är jämn och släp och rak Titta i en spegel Och fråga vem som står där Är det verkligen en intryck Som inte står för sin sak Nej du och jag vi har ett val Fortsätt att du för eller vi kan ha Du gör som jag och väga var en sak Oh, all the things No up for slutt. You att Radio Röstrand var ute med provsändningar innan det började ja. men det första programmet som gick ut i eten, det var Radio Adventkyrkans program riktiga skämmanlagda jag... sändningen var, ja. var ni ja, jag, jag okay. minns det väldigt väl det var live-sändning ja, och vi spelade och pratade och ja det var väldigt trevligt. Man var alldeles upptänd av det här radioförtjusningen. Jag förstår. Och det här var 1979, eller? Ja, någon gång på 70-talet. är lite osäker där, men jag gissar att det var 79. Vi, vi kan bestämma att det var det. Och Stockholm Närradio och så här mellan de ordinarie programmen pratar vi med de olika redaktionerna som gör program här på våra tre kanaler. Och eh, här har vi Elias från gay Radio. Vad handlar programmen om? På lördagar har vi då två redaktioner som sänder. Och det är Punkt Nu som är ett aktualitetsprogram där vi tar upp olika saker som händer just nu. Eh, både i gay samhället och faktiskt ibland lite det som inte har så mycket med gay samhället att göra. Men som vi på ett eller annat sätt vill lyfta fram. Ja, och Geiradion är ju en av de äldsta programmen här på Stockholm Den har funnits sedan 1979. Gör det något speciellt kring det? Ja, då har vi vår andra redaktion, Geiradion 30 år sedan. Där Leszek, vår tekniker, har letat bland rullband och kassettband och allt vad det nu är. Och hittat material som är faktiskt då från 79 och framåt. Eh, och det här har han då klistrat ihop varje lördag. Och eh, bjuder på en riktig nostalgitripp genom gayhistorien. Och även söndagar som är vår nya tid mellan 11 och 12. Och vad var det för pling? Det var plingen som eh, betonade att jag har sagt något bra. Det är en grej som ni kör ofta med i sändningarna eller? Ja, när vi väl säger något bra. <laughs> jag förstår. Eh, sändningstiderna för Stockholm Gay Radio och eh, även för alla andra program här på våra tre kanaler finns på... Närradions hemsida www.narradio.se. Det är alltså närradio utan prickar på e. Och vi har ju också en hemsida, gayradion.nu.